Fredagsfrallan med Jan Holmbom God morgon, önskar Hits FM. HitsFM God morgon, god morgon och välkomna till Fredagsfrallan morgontidig i Radio Talkshow här på HitsFM 97,8, Som en bygg med mig Jan Holmbom Och hörni, ska ni, måste ni ut i trafiken idag så ta det försiktigt och behöver ni inte så ställ bilen hemma och valla skidorna istället Igår dog han 95 år gammal, förmodligen världens största hjälte. Vi hyllar dig. Free Nelson Mandela Free, free, free, free, free Nelson Mandela Ja, ja, Nelson Mandela gick ut tiden igår i och det planeras för stora begivenheter nere i Sydafrika, hörde jag på radion nu på morgon. Så är det! Eh, men några som faktiskt har trotsat eh, väder och vind idag och i, är i högsta grad levande, det är det är två musikanter som är gäster idag God morgon Harald God morgon, god morgon Och god morgon Rolf God morgon ah, Ni låter ju där dessutom Ja. Oja Bara du inte ber oss sjunga än riktigt. <laughs> alltså, Vi är ah. inte hunnit att sjunga Nej, upp vi, vi kan ta de låga tonerna nu på morgon Vi får göra det <laughs> Jaha, idag ska vi prata musikantglädje och, och musikglädje Eh, eh, två herrar som, som Spelar ihop och som turnerar Runt omkring. Eh, men, men vi börjar som vanligt, vi måste ju ta reda på Vad det är för filurer vi, vi har här Så vi, vi bara, vi, ska, vi, Rolf, ska vi låta ålder Gå före ja, ja. Så, <laughs> så, så då, då börjar vi säga så här Vem är Harald Valfrid Nilsson Valfrid du det var är det? Ja det är ett ärevördigt namn Tycker ah, okay. jag, Ja, det har fått att det är min far Ja ah. Ja, vem, vad är det för en snubbe tycker du? Jag har bott på Dörhult som gården heter Jag är född där jag firade 75 år På både gården och, och, och mig själv i somras då Jaha, man blir... Lite unikt Du har fyllt helrör med andra ord ja <laughs> Ber att få gratinera <laughs> Och sen så har jag ju jobbat som, som bondräng Först och hos farsan Och sen jobbar jag lite vid något sågverk Med en lastbil där och sen startade jag med, med Lampbruk 1964 och var mjölkobonde i, i 35 år. Ja, okay, ja, ja, Så var en höftled slut så att 99 så var det dags att, att sälja av och få en ny höftled. Ja, ja. men det är väl fantastiskt. Det. Ja. ja, och då just på auktion fick jag se min kollega Holfer och hans fru Eh, och jag förklarar för min fru att det där är Rolf Peil och, och eh, det började ju så att, jag brukar inte säga den här Rolf i närheten, men jag kände ju hans fru före Rolf, alltså, Jaha, det är, så så låter ju lite ja, mystiskt men ja. Du ser ju rätt lugn ut, Han ser alltså, lugn alltså, ut ja. Ja. Men det var ju så att vi hade ju lantbruk, min fru och jag och då hon, hans fru jobbade på det som heter Driftsbron i Mjölby då och eh, så hon skötte ju våra deklarations och momspapper Aha, okay. Och sen så fick jag reda på så småningom att hon hade en kar som spelade dragspel. Jag sa att det var svårt att spela ihop med honom någon gång. Jag hade ju spelat i olika konstellationer innan då men, men eh, vi provspelade lite. Han hade en fin i när jag fick låna när hans fru räknade moms och sådär så, där, så Aha, ja. provspelade vi. Och vi varsnade då att det fanns något. Något mer än bara Samspel vi, det, det, det gick bra ja, på något vis ja. Och äh, Wolf skulle spela i Fröding en gång äh, Det var precis I tiden att då Och jag följde med med min 50 kilo Tunga orgel Och vi, vi spelade han och jag det Men jag fick inget betalt för jag hade ju bara lekt håll. <laughs> men det var så det började Och sen började vi att Spela lite hemikring och sådär Och men du hara ju fantastiskt att, att att tänk vad vad vad vad var hon sa det är tufft att betala skatt så det, man kan säga det var via via via skatten som du som du träffade Rolf då ja kan säga ja. det har varit en högt värderad skatt ja, ja men då han ja, pratade ja, där väldigt... så det är länge kan inte hålla på. nej vi vi vi, vi vi vi frågar så här då ja, ja du sa vi dörhult i Ås på dessutom ja. va ja det är vackert är det Ja, visst är det. Är grant. Ja. Eh, men, ja, men det måste vi nämna också. Förlåt då, för vi måste nämna, <laughs> du är ju känd från tv. Det gjordes ju faktiskt en, en dokumentär, va? SVT. två ja. stycken till och med. Två stycken till och med. Ja. En var ju, de var ju fler, var ju både Västra i Alexander och Åsbo Socknar med mera då, med den här mjölklinjen då som gick. Med Mjölklinjen med EU i tankarna Hette ju det, ja, just det. Men sen så gjorde ju Clare Jansson En eh, dokumentär om mig Och min familj ja. Och det var ju bland annat med då eh, När jag fyllde Och eh, det, när jag hade aktion Och så här. ja, ja precis. Det, det, alltså det, var, det var väldigt bra tycker jag Det var väldigt bra var Det är de som tycker det Och det, det kommer fram faktiskt folk än Och säger att vi såg ju det på TV, vi ja, spelade in det ja, säger du, ja, du, har, du har, Det du kan ju känna från tv det är så. Vi kan inte förstå att det var så märkvärdigt min fru och jag men, det är min familj men, man är, det kan, de är duktiga för på den där typen av dokumentärer. Man, de är väldigt empatiska. Man får, en, ja. man, får, en, man, får en, man får en väldigt bra känsla. Ja. ja, du Rolf hur ska vi kunna toppa det här? Jag säger så här, vem är Rolf Harry Pil? Ja, det är jag. Ja. Jag har jag har Ungfälik. är bakgrund fast, Ja, jag kommer från Västra Harg kan vi säga. Ja. Jag är född 1947 och född i Tidersrum. Okej. Okay. För att hitta på något att ja. säga så att jag <laughs> kan <pratar lite laughs> liksom. ja, jag prata lite. Försäljning och press. <laughs> precis, nej då. Och sen, ja, sen växte jag upp på, i en bondfamilj och så, så var det ju bonddräng. Ja. Och, så, och sen jobbade jag på sågverk och sedermera... Var jag boner också? Ja. Men du var tvungen att sluta med Boneriet? Ja, precis. Jag var ju sjuk då så jag gick inte att hålla på. Tyvärr, det var väldigt, väldigt bittert då. Alltså, ja. det, det såg inte ljus ut. och så. Men... Men då gjorde du någonting ovanligt måste man ju säga. För, det, för, det, för dragspel, det fanns inte på agendan då alltså. Nej, det gjorde jag inte Inte då. Det, det var ju när jag var liten var det någon som spelade för mig och Jag tyckte det var så fint. Och så ja. Då tänkte jag att det där skulle vara kul att och, och lyssna på åtminstone. Ja. Men sen var det ju bara jobb och jobb så alltså. ja. Men då tänkte jag att då gick jag till Bergelings Musik i Mjölby och lånade ett dragspel för oss så småningom då. Ja. Och sen så småningom köpte jag ett dragspel och ja, det var ju jättesvårt att lära sig och spela alltså. Men... Ja det måste vara hur svårt som helst. Ja. Och jag försökte komma in på någon kurs men det var fullt <laughs> överallt. Jag har så... Ja, det sist så jag att jag skulle lära mig själv. Är du lite envisad? Eller? Lite envis men inte mycket. <laughs> nej, det, oh, nej då. Och vilken grimage har du Nej, tur att det inte är grimagen. han går ut i radion ja, ja. det Ja, tur att det inte är tv Ja, men, men jag var, det var väl Hasse Alfesson som sa, kan man, kan man vika upp En bildkarta så kan man spela dragspel Ja, precis så, jag hade världens problem Jag försökte vika upp bildkarta men det gick inte så jag tänkte, det är, är kört alltså Men alltså bara Du, alltså, när var detta? Ja, men i mitten på 80-talet Om okay, ja. jag började och försöka att spela och sen... Alltså, ja, du var en fullvuxen karl då? Men... Ja, jag var en ganska förvuxen... Som sagt, om jag född 47 och... ja. då... Jag kan ju inte räkna men... Ja, men det, du var 40 var år? Ja, jag var en vuxen själv. Ja, just ja. Ja. Ja, ja. Men jag trodde jag aldrig att det skulle lyckas alltså. Och sen gick jag en kurs och lärde mig att spela elorgel. Eller jag försökte, det var, det var inte min grej alltså. Nej. Så att Nej. När jag fick läxa på elorgel så åkte jag hem och, och... övade på dragspel. till särskilt. Ja, lite. du ser, mm. du ser. Ja ungefär så Ja, Och vi ska vi, vi, vi, vi, vi måste få lyssna lite live på dragspel Här i, i studion också mm. Men men ska vi, jag, ska, jag har laddat Jag har laddat mm. cdn här ska vi, ska vi lyssna ja. på vad, vad är det vi, Harald kan du berätta Vad är det vi ska lyssna på nu då Det är en låt som Rolf har gjort En låt som jag tycker är väldigt fin Som heter Hand i hand Och Rolf har gjort på text och musik Ja men då lyssnar vi Ska vi se hur är på Tonårstidens vackra dröm Som vi delade en gång Jag vår ungdoms önske dröm Som vi sjöng om en sång Drömde om gemensamhet Och att slippa ensamhet vad som väntade oss två Kunde vi ej ana då Gick så ofta hand i hand Som ett oskiljaktigt par Utan skor i solvarm sand Tänk så sorglösa vi var Men vår sorglöshet försvann och vi kom ifrån varandra Allt vi hade hoppats på Var blåtsfrukna drömmare då Tänk så snabbt allt endast kan Önskedrömmar i det blå Plötsligt allt för oss försvann Och var borta för oss då Dagar kom och dagar gick Gråa dagar blev i år Många tunga öronblick Ofta kom en bitter tår Men så hände det en dag Vi gick på varan igen Hjärtat mitt slog extra slag för en återfunnen vän Till vår drömplats får vi ut Som vi ofta gjort förut Utan skor i solvarmshand Går vi åter hand i hand så hände det en dag Vi gick på varann igen Hjärtat mitt slog extra slag För en återfunnen vän Till vår drömplats får vi ut Som vi ofta gjorde förut Utan skor i solvarm sand Går vi återhand i hand? Fredagsfrallan med Jan Holm. God morgon. Önskar HITS FM. HITS FM. Ja, ni lyssnar på Fredagsfrallan morgontidig radio talkshow här på HITS FM 97,8. Och. Harald Nilsson och Rolf Pihl är Gäster, två musikanter är Gäster i stunden, Rolf, du har skrivit upp där eller? Ja Jag tycker faktiskt att det är en bra låt där ja. Får du inte säga, men jag tycker det Alla. Varför får man inte säga det? Nej, det är Jantelagen och... jo, men Här gäller Janelagen ja, det det ja. Här får man tala om att man är bra det? Ja, det är bra Och ni har en hel pack Hur många CD-skivor har ni gjort egentligen Harald? Det, blir, det är åtta. Åtta stycken? det ja. är ju som vikingarna eller vad de heter. De där. Ja, nära på. Ja. Och så har vi ju en nionde då. Fast då har vi ju har gjort en, en durspelsskiva. Utav okay. de låtarna som är med på de här skivorna. Jaha, okej. Okay, ja, ja. En helt och hållet durspelsskiva då. Ja. Så det är den nionde då. Kan säga. Men vad såg du? 50 kilo vägde Orgen på den tiden? Ja. ja men det gör den inte nu va? Nej, det var ett keyboard som inte väger med en elva eller tretton. Vad det, det, det det är mycket lättare i alla fall Och du har en hel orkester i den nästan Ja eller? det finns ju Trum, trumkomp och bas och här. Så att eh, jag, jag assisterar Rolf på det viset Han spelar melodin och jag sköter Du sköter allt det. allt det där du, Så du är grovarbetaren även i den här konstellationen Ja det är Rolf ja. är finliraren Så alltså, är det så Rolf eller? Eh, jag vet inte <laughs> Vi kan säga det <laughs> <laughs> Men Men, men om, om, om du ursäktar Harald, 75 sa har du. Att du ska, ska inte du sitta och doppa skorper och, och, och lyssna på väderleksrapporten? Egentligen skulle jag nog det. Men mm, äh, jag, jag, det. Jag, jag hugger ju skogen om dagar emellanåt med vet du, och bär ut och kör hemved och sådär. Så jag, jag håller med jag tycker jag bra fysisk form faktiskt. ja. Hå! Och det är klart att, att, att, att Flänga regionen runt Vad är det längsta ni har varit bort och spelat? Karlstad åt det hållet Sedde Och Staffanstorp och, och Svedala Ner åt andra hållet Malmö. I alla de delar av Sverige Där bor folk kan ni varit Ja, ja vars, det kan man säga <laughs> Och så dessutom då mycket Jönköping Husqvarna och så städerna hemma kring då. Ja, just det. Och en hel del folk, folkets parker också. Rolf. Ja, så just där vi fjol, eller i år då, vi har vi varit i Folkets parker på gång, i Husqvarna och i Vredstorp. Och, ja, och på ett närke, då, i, på, i Folkets hus har vi varit på många ställen. Och så, här. Och, och så är det som sagt var mycket pensionärsföreningar och sånt där. Ja. Och lite i kyrkor och så. Det händer att vi spelar på begravningar Några gånger om året till exempel ja. Ibland var för sig och ibland ihop Det beror ju ja. folk Är inte det ganska svåra tillfällen? Begravningar Jo, jättesvårt ja. Jo, det är det, men det, det, det, går. det måste gå Ärofyllt och ja. jättesvårt Ja, jag mm. tycker liksom det, Och det är lätt att dras med också Ja, ja. eller hur va? Ja, och, och, och, och, och vi, har, ja men vi har ju sjungit på några begravningar i kören Och, så där och det Ja, ja det är det är då man får försöka liksom knäppa på det där professionella ja. uh, Tyvärr Allt som ja. finns ja. Mm. Ja, men, ja, men Mest förlevande Har ni ja. ändå spelat, det alla. måste man väl ändå uttrycka det som ja. Men ja. vad säger de när ni kommer Harald? Alltså säger ni kommer till en jag var, ju, jag var ju lyssnat på en när ni spelade i, i Värsta Värsta, ja, ja. Uh -huh. Vad säger de när de kommer? Säger. Ja, det hälsar sig välkomna Och särskilt Ett särskilt tal innan vi börjar Då att vi är välkomna dit också. Där. Och det är roligt och när vi sen får komma tillbaka då så är det ju ett bevis på att, att det är dögt så att säga, så att det, det är ju jättekul. Ja, vad vill de höra? Då? Eh, vi har en blanda, väldigt blanda ja. reportar. Vi kör mycket med låtar som Rolf har gjort. Eh, det är väl det men sen lånar vi åt CD-Mark och Kalle Jularbo och, och lite dansbands lite dansband lånar vi låtar ifrån. Det senaste nu är ju norska skandinavia Har vi lånat tre låtar av nu. Ah, okay. är. Det är jättekul när du önskar låtar som jag har gjort för det är sig inte att det ska känna till överallt. Nej, nej alltså, Det gör ju de inte överallt men är jättekul att alltså, om man får ja. en beställning på det. Vad va, ska vi lyssna på på mer nu här? Har, har vi något? Ska ja, vi, har har du något? Du får plocka fram är något. Nu, så nu, så. Här vi jammar lite här. Jag uppe. vill seck, men ser här fyran? Alltså, på samma sätt som vi är. Jag är det säga? Fyra. Det här är så roligt för det. Här, vi brukar inte köra Spotify till Nu får jag köra se ah, det här. Det är ju hur kul som är allt. Ja. Va, va, Berätta, Vad kan vi säga om den här låten då? Fyra. Eh, det är ju en låt som Olf har gjort som skiljer sig från Hansas andra låta tycker jag. Det är Countryman Western så det bara gnisterar med det... cowboy-låter och allting. Så att det är med med hästagnägg och, och hästgalopp och allt möjligt. Oh, den den den, den låt som de piggar upp ja det tror jag och jag, och jag har ju två kockar i, i Cowboys i studion idag <laughs> ja, eller hur? Ja? Ja, absolut ja, för du, du hade du hade mjölkkor också eller ja absolut ja vi pratade om det förut radio i, i laggården det hade inte kommit så du har på din tid nej ja jo det hade det väl <skratt> jag men jag menar. jag menar inte, att... jo, inte <skratt> min nej, det var så jag menar. nej jag var så, ja. Ja. Jo, nu ska vi vara tydliga radion hade nog kommit ja <skratt> det är men Rolf du hade det ja jag skaffade en gammal radio kan du inte om ABBA låten där? ja jag åkte ju för in radio Bryssel på den gamla radion och då hade ABBA kommit ut med en låt så det var I have a dream och oh. Den spelar på jättehög volym där och korad i mjölkade så är inte han att ta hand om mjölkade. <laughs> <laughs> nu ska vi lyssna på en riktig country här då. Bra. Oj, <skrattcorre> Oj oj där vilket ös. Vilket ös går bara ner. Ja, jag visst. Jag visste att sån hur jag dansade såna här <skrattcorre> dansar. Oj, oj oj oj. Det var som du satt på en häst och ju ungefär. tack då. <håh. håh. håh. håh> vi ses god morgon till Anders Jakobsson vår utrikeskorrespondent <håh>. där uppe i euh, Mjölby. God morgon på dig Anders. God morgon god morgon. Har du varit ute och skottat redan eller? Inte än, <laughs> inte än. Men jag räknar med det. Ja, Hur gick det för dig att köra ja, min dati? Ja, men vi hamnade bakom en sån här långtradare så det gick långsamt om man uttrycker Ja, sig. ja. Jag vet inte om han hade blankslitna sommardäckar eller sånt där. Det <laughs> brukar ju vara så. Men hörru du, vad är det som händer? Hur är det i Mjölby just nu egentligen? Ja, jag tycker att det är lite deppigt faktiskt. Ja, berätta. Ja, jag tänker på... <clears throat> tio år sedan så var det ganska optimistiskt här i stan. Simhallen byggdes och resecentrum byggdes och det byggdes villor i en jäkla fart och det verkar då som att mjölbeborna faktiskt eh, jag talade om sin hemstad med eh, visst självförtroende. Ja. Men idag ser det faktiskt annorlunda ut. Jaha, Hur då menar du? Ja... Och senaste åren, det börjar med den här upphandlingsskandalen där en förvaltningschef gynnade sin 25-årige son. Och sen har vi ju läst och hört om den här eh, förskolan Uggelgården, mm. Mm. <laughs> eller Östergården. Mm. Mm. Där både barn och personal har riskerat risk hälsoproblem. Sen var det ett tveksamt markköp på Karlslund där kommunen köpte på sig eh, bilda tomter som egentligen inte behövs. Och det var ju någonting som splittade flera partier i fullmäktige. Och sen fick vi höra att det här biogasprojektet som, som, som, som hanterade eh, en sats på något sätt. Var det inte liksom att det, ja, det var Karlslund-paketet nästan på något sätt. Eller? Ja, det, fin det finns ett visst samband där. Ja. Och sen kommer den här skattehöjningen på 95 öre då. Vilket ja. ju inte var någon överraskning för mig. Men eh, jag tycker det är ganska mycket på en gång som ja, ger lite dåliga vibbar inför framtiden. Ja. Jag skulle också gärna vilja ha en verksamhet där jag kunde rekrytera pengar. När det inte går ihop ja. De gamla slut. De fina, vet du. Men det ja. finns ju glädjämnen. Eh, ni har ganska nära till boxarm. Ja, precis, ja. <laughs> ja. Och sen har ni den här skinande vackra potatisen där uppe i rådets. Ja, ja, den är ju också eh, absolut en av allmänheten. <laughs> men, ja. men mellan boxarm och potatisen har vi ju golfbanan. Den, ja. Det får man ju inte glömma. Ja, det har ni. som Dessutom är miljöcertifierad. Eller, ja. eller hur? Eller på, ja, eller på väg att bli, ja. Ja. ja. Så Så nu väntar jag inte alla med spänning på vad som, hur, vad som händer nästa år med det här. Och så det är ett ganska eh, hårt lanserat eh, bygg på sand. Ja just det. Ja, det har Men blir det av nu Blir det av nu då? Av nu då eller? Ja jag, jag tvivlar. Jag säger att det eh, är 50 procents chans. För det här har diskuterats nu sedan 2006 och 2007. Och den riktiga byggbommen är över. Ja. Och det här är ju tänkt att det ska vara två punkter med bostadsbolaget som ena ägaren och HSB Östgötland som den andra ägaren. Jag råkar ju vara medlem i HSB så jag läser deras eh, medlemsdigning mm. regelbundet. Och eh, det har inte stått ett ord om projekt Svart på stranden nu. Däremot så är man väldigt pigga i varje nummer på att göra reklam för alla de projekt som... Är på gång i Linköping. Ja, men alltså det... Alltså, men jag skulle, hoppas det blir bra. Vi skulle kunna ha ett program om, om nybyggnation eller hinder för nybyggnation i, på, om man inte bor i storstäder. Det är, det är ju faktiskt ett, ett, det är ett nationellt problem egentligen. Att ja, det byggs för lite. Det det. Och när det väl byggs så pratar man om kvadratmeter hyror som gör att ja, man tror inte det är sant egentligen. Så. Ja, ja, alltså det är ju pengarna eller... Höga kostnader som är den springande punkten, tror jag. Du, gillar du dragspel? Mm, nej, faktiskt inte. Ja. Jag har ju född 48 och på 60-talet så det är ju Beatles och Stones och ja. Creedence och de här. Så jag. Men eh, jag förstår att det är många människor tycker om det. Ja. Så du, du, du, du, du är tillägnare Sten, Broma, Sten Bromans... Han var ju en dragspelshatare, Sten Broman. Men... Ja, han, han gick ju väl kanske lite tydligt. <laughs> han hade många bra förslag för de som avskyr dragspel. Ett var att, att han skulle köpa om, om Luxor byggde en stereoapparat där det fanns ett dragspelsfilter som gjorde att stereon tystnade när dragspel... Spelades, då skulle han köpa den eller något sånt <laughs> Och just en luxor, just den luxor jag. Ja, det, ja det glädjer ju mig Det mesta tunga kommer ju från mottala det vet du <laughs> ja, just det. Du du, Anders, du får ha brodda på det idag Om du ska ut och, ja, och bete dig jag, jag, ha, jag har faktiskt sådana skor ja, ja jag köpte ja. Ja, den ja. ja men jag har faktiskt sådana där springer också När det är sådant här Det, ja, det, det går bra är det. det kan gå åt Faktiskt. Jag Åker... till... men skulle du inte gå över till skidor nu? Ah, ja, jag, ja, kan. Vi får se. Alltså, jag blev nervös när jag, liksom, jag fick så väldigt mycket påhug på det så när, jag, när jag sa att jag skulle bara åka skidor. Jata, det... Ja, Gubbigt var det någon som sa. Det, det tog det knäcken på mig faktiskt. <laughs> du är lätt påverkad. Mycket, mycket lätt påverkad. Jag, jag, jag, jag är, en sån liten känslig ålder jag Ja just det, övergångsålde Du Jakob eh, Följ Jakob blogg Ska vi ta adressen till den fantastiska bloggen Ja med Jakob vid tangentbordet Om en eh, liten stund Ska jag lägga ut en nyhet Ja det måste vi kolla vid, Med Jakob vid tangentbordet Kolla in det Jakob har en riktigt skön andra advent Så hörs vi jag får önska er detsamma. Ha det bra. Hej. Hej då. Fredagsfrallan med Jan Holmgren. God morgon. Önskar Hits FM. <hittas> Hits FM. Ja, ni lyssnar på Fredagsfrallan morgontid Show med mig Jan Holmgren på Hits FM 97.8 Zoomenbild. Och gäst i studion idag är två glada musikanter, Harald Nilsson och, och Rolf B. Hörde ni grabbar vad Jakobsson sa? Han, han gillar inte dragspel den. Mm, vi hörde det. Ja, så att nu tänkte jag att vi ska spela en låt. Vi får försöka omvända lite grann ja, men Vad spännande ja, Han var ju född 48, jag var född 47, det kan inte skilja så mycket Nej. Jag tycker också om Beatles och Creedence Ja, ja det är ja, vad ja, du det vet. Det. <laughs> Men du, vad, för, Rolf, får vi, vad, vad, är det durspel du har, har på? Precis, detta är ett tvåradigt durspel Det var inte så katigt då Det är litet men det är dyrt Alltså, vad är det då? Ja, det vad, Jag vad spännande. Jag har ingen aning vad kostar han så. Vad kostar spel? Det spelet? kostar bara ungefär 5000 det här 5000 spänn. Ja. Så Hallå. det är väl överkomligt. Ja, Jag har spelar i alla prisklasser är det billigaste och kostar 149 kronor. Ja, för det är så. Visst är det så Harald, att, att, att ibland är han så tokig så att han spelar på sånt där som man köper i leksaksaffären Han har köpt ett spel i leksaksaffär, en leksaksaffär för 149 spänn Och det spelar han ju torpade och på allt möjligt. <haha> ett leksaksspel alltså, som egentligen inte är så god att spela med en möjligt visk Och tror man inte på det så kan man faktiskt kolla på YouTube. För där ja, finns ja. det ja. tillsammans Med en massa goda låtar med er ja. Så sök, sök på Rolf och Harald Eller Harald och, nu, må, det, nu Det här måste vi reda ut Det här är det nästa när vi, mm. Heter det Rolf och Harald eller Harald och Rolf? Det heter Rolf och Harald Ja alltså? Därför att Rolf hör bättre På sitt högra öra Och jag hör bättre på mitt vänstra öra Och då fick vi ställa oss så här Och därför så heter vi Rolf och Harald ja. Ja. Det var knäfigt, va? ja, För egentligen om ni ställer er på det Så borde det ju heta Harald och Rolf ja, Om ja. man tittar utifrån publiken Ja, ja men det får du inte Det blir spegelvänt då Om vi tar ett kort ja. Ja, Det här är krångligt Vi heter Rolf och Harald ja, bra. Och vad ska Rolf och Harald bjuda på nu då? Ska jag presentera så ja, jag. ska Rolf bjuda på En låt som han har gjort själv Som heter En kväll vid stranden Och den är lite fransk influerad den låten tycker jag. Varsågod Rolf ha ha ha. Och så här tidigt på morgonen ja, ja, du det. förstår ja. Ja, var bra. Men vilken, vilken vacker ton det var I, i, ja. i det dragspelet Ja, ja. Det. ja, ja verkligen. Det. verkligen Ja, ja det. ni lyssnar på Fredagsfrallan, det låter så här Fredagsfrallan ja. Harald Nilsson och Rolf Pil. Och det där var live, direkt ifrån Studion, det var ett sånt här Halleluja moment mm. har, ni, har ni några spelningar på gång eller? Och på sonda ser vi spela i mig till exempel. Okay. På, på måndag i Linköping. Ja. Och på onsdag i Linköping. Ja. Ja, Sonnan ja, också, tror jag, i Linköping. Så. Är det så? Ja, ni ja, ni har ni, ni är ju fullbokade. Var kul att vi fick till den här tiden, överhuvudtaget. Ja. Ja, ja, ja. det, det var tur att det var så tidigt på morgonen. Ja, ja, eller hur? Ja, det, ja. Och det vet du, det är faktiskt överhuvudtaget så funkar det. De, de flesta när man frågar så här, vad gör du på, på fredag klockan sju? Ja. På morgonen. Ja. säger ja. Och, ja, bra, då kör vi. Så att det, Ja, det, är ett, det, är ett, det är ett framgångskoncept. Men nu, vi vi pratade om det här med... med ni blev ju lantbrukare, bägge två. Men Harald, kom ditt musikintresse... Det kom ganska tidigt ändå. Eh, ja, det kom ju tidigare med Wolf i varje fall. Jag vet inte riktigt hur gammal jag var. Men far och mor hade ju en tramporgel hemma. och började då spela lite Novak och en sjöman. Jag ska ha väl svå, vet jag, var det första då. Eh, sen mer av ålder när jag slutade skolan då... Och, och konfirmerat så fick jag ett dragspel. Knappt dragspel till julklapp Och, och sen så småningom så blev det ju elarju då. Och nu är det ju keyboard som gäller då. Ja. Ja, det sa du. De så då gott. Du började med dragspel också, men det var tråkigt svårt eller? Ja, det. Ja. Jag vet inte egentligen tycker jag nog det är enklare med knappspel än, än med tangenterna på ett piano eller så, Asså, så men eh, jag släppte då jag släppte i alla fall har jag gjort jag Aha. har kammalt, det är kvar jag har kvar. Ja, ja. Jag fick det fick 53 det var inte nytt då Nähe. Så det är några ja, det är år. men du, ska inte dra ha så här perlebo -infattning och sånt här Jo, saker? helst då, men nej. Det är inte lätt att hitta sådana här fina Nej. grejer. Visst fanns det ett det fann, jag kan ju ingenting om dragspel jag nu, men visst fanns det ett, som heter Hagström va? Ja, det är det ja. jag har. Jag har alltså, ett, är det ett Hagström? akkord, ja, ja. Med Pädermor ja, och, och lite runt i basen och så. Med. jag kommer ihåg det stod ett sånt i skyltfönster på Drottninggatan. För på Drottninggatan hade Hagström eh, musikaffär Aha. bredvid Buttricks. Okej. Okay. Och, och, och, och där stod det. Och de, de hade även gitarrer och så. Men det var mycket pärlemål liksom. Aha, sådär, ja, va? Det var det ett tag då. Ja. Men, men ska man inte köra digitalt idag då? Finns det inte digitala dragspel? Det finns säkert. Jo, det, det, jag vet att det finns. Men det, det, det är heller inte min grej. För ja. egentligen kan man tänka så här: att, jag menar, okej. Okay, man ska göra lite med högerhanden och så ska man göra lite med vänsterhanden och så ska det gärna stämma överens. Mm. Men det, det är ju inte bara det. Sen ska man ju göra den här rörelsen också. Ja, eller hur? Och sen sjunger du dessutom. Ja. Ja. Det är, det är, ja, är han lika kring. bra som bilförare Harald? Han, ja han är, han är duktig han, han, jag... kör, han, han kör alltid Och håller med bil Han tror inte åka med mig Ja, är det, så? Så det, ja det är så, så att, Men han, han är duktig vi har, Det har gått bra i 13 år nu Så att det, ja. det, han är duktig på det viset Annars har väl du kört lite fordon Som, som lantbrukare så som har man väl kört det ja. mesta Ja det har jag gjort men du är, är du ingen bra bilförare, eller bara det bara var Rolf tror? Ja, det, det är nog vad han tror. Eller? <laughs> ja, ja. Han sen, tror att sen, han har mest att köra traktorn har, har fel. du <laughs> ja, kommer aldrig fram, det <laughs> så du <laughs> tänker. <så laughs> jag, jag har fel bilmärke med så vi kommer ja. inte riktigt över överens om bilmärkena. Det. Ja, alltså, så, är det sådana diskussioner? Gör så du? med audio? Ja, så kör du bara. Ja, jag har kört faktiskt volvo -bilar i 50 år. Ja, det, så. Var, det var dessutom bra reklam. Ja. Och Rolf, ja. okay. han kör för år då. Ja. Så att det är ju ja, det är inte en, en gång förstår du Wolf, han, han får ett infall ibland Och gör 20 nya låtar okay. Då spelar han in det på ett band så kom han till mig en, en gång och sa att Det här ska du lära dig nu För ska vi spela in på nästa skiva Och den gången hade han brott så då han cykel Han åkte hård annars <laughs> Den du Rolf Ja den är bra faktiskt Han tyckte han var så bra så jag får dra han som en vits Vet ja, ja. Men hörni, 13 år har ni kamperat ihop ja. Bryr ni aldrig oss? Nej vi har inte gått ihop någon gång Nej, Inte ett ont år har vi samt Men är det, det är för att ni är konflikträdda bägge två, då? Ja det är för det <laughs> Ja, jag vet inte om vi är. det det kanske vi är. Men vi, vi söker ju inte konflikter i men, men det måste väl ändå vara så alltså, att Det var ju någonting som klickade då Som, som, alltså, som gjorde att det verkligen fungerade då Ja, och, och jo, redan från början så funkade det ju bra Men att men, ja, det gick bra helt enkelt Ja Kände på, han kände vad jag kände och jag kände vad han kände och han slutade när jag trodde han skulle slut Ja, det är lite häftigt Men vi var inne på det här med sång Rolf har alla texter i huvudet Ja, ofattbart Alla melodier då, som han spelar på dragspelet i huvudet Och sen är det ju så, när vi ska börja så måste han ju ha reda på hur en låt slutar Alltså det är aldrig svårt att veta hur en låt börjar mm. Men det är jävligt svårt att höra hur en låt slutar Och komma på det då Och ja, det göra då. ett litet intro ja, va? Just det, ja. och, och allt det där ja, ja. Jag vet inte hur han har för. För, för, för du har lite noter och så eller papper och så. Ja, jag har lite, papper och ja. lite stödnoter och skriver ja. lite noter åt mig varandra Eller såna här stödkrummelurer ja, stöd, stöd, ja, ja. Jag har lite att titta på Om det är svåra ja. låtar Han gör svåra låtar ibland ja, ja, ja. Men, eh, Men det, det finns ju En fantastisk viskatt Att gräva ur också Ja det det. Va, va, Om man ska, En sån riktigt korkad fråga Vilken är den absolut bästa låten Kan man svara på den frågan Nej, Jag svår. kan inte det i alla fall Det är nog väldigt svårt det Och det är... kanske varierar över tid också. Ja det gör det, det gör säkert för... nog också. Men ja. det, Wolf ligger väldigt bra Till det med, med några stycken ja. av Låtarna han har gjort ja. Som jag ser det, jag ja. Hör det kan jag säga. Men gubbar, är vad, vad är det här med hattar? Ja, alltså, var... vad är det för något? Är du inne på det här? <laughs> Country och det ja, va, ja, Ja, det, när man tittar, försöker hitta lite filmer på en. Så oftast har ni något på huvudet. Ja. ja, det slumpar sig så. Ibland har vi inget och då har jag knappt något hår heller. Ja, det är, ja vi skulle väl vara lite tuffa, nej, jag vet inte. Ja, men det vet var, varit inte. Man hade ett samarbete med med Ola Florhed ja, va? ja. ni in. kom överens om det där att vi, vi skulle göra något lite o, ovanligt. Ja. ja på så här onödigt ja. ovanligt. <laughs> ja, i övrigt var han kanske låter det här så pass bra med Cabo ja, ja, ja, ja, ja. Och sen ja. hade vi en annan och nu körde Pelle Felad det var ja. ju lite mer luffar. luffar ja. ja. ja. Annars, och så har vi tomt och luva till jul ja, Annars ja. är vi bara huvudet. Ja, Vad skönt att, vad skönt att höra ja. Ja. Och du rufsar till ett lite Harald så där Ja, det i all hast bara ja. Vi har ju en grej som vi gärna vill framföra Som är ju, det, det finns ju liksom inte Och det fanns ändå Vi har legat på något som heter Skånetoppen Skånetoppen. toppen. Bara, ja. bara en topp i skåne låter ja, det. Men, men då. Men låt som Olf har upp. Nu får du ta över. Okay, det var Radio Malmöhus, danspanslista egentligen. <skratt> okay. Som en herre, hjälpte oss som skickade in den här skivan. Men det var kyrkigt på. Man säger, ja. jag har gjort en låt där. Man skickade in den. Och så fick ju folk gå in och rösta. Ja, i skåne, ja okay. och så röstade in den. En vecka då 20 ja, när det nu var Så, ja. vi, vi kom in som femma och striplers kom in som fyra <laughs> Lasse Stefansson och Mona Gelson och, och där kom före men och något dansk ja, band, ja. var, var också, på sant slut like där. Alltså det, det då sådana, var det Katja va? Nej men vi vi, vi är bara, för, bara förvånade vi, ja. alltså det finns ju liksom ja. inte va? Men, och nu är det hög till sak Men vi vet ju inte om vi ligger kvar än Nej, ah, ah, så är det. det Det får de kolla, den där Skånetoppen Precis, men det, det var ju Yngve Johansson som hjälpte oss med det ah. han är en farbror som skrev en melodi som heter Vid Silverforsens strand Och den låg ju på okay. Svenskoppen länge Och det var han som var Han var så glad när vi kom in Och sen hade vi åkt ner ett sån här på en vecka <laughs> Då ringde han in till Radio Malmö till studion ah. <laughs> Ni måste ju ha räknat fel Ni måste ju ha gått uppåt <laughs> Ja, det är skönt ja, men, ja, men det, det, nej, ja, men Ni har ju groupis har jag förstått också Berätta, berätta Rolf ja, ja, Du, få, du får du inte Haralds fru lyssna Nej precis, det nej, var till exempel När vi kom till Örebro den här gången <går> Några år sedan Och eh, letade efter en parkeringsplats på gatan då, och, ja. och så när Haralds Jag ville stiga ut och, och se <går> Om det fanns så Hej, har alla hört att ni skriver kommentarer så väntar på oss? Ja, kul. Ja, det Men kul. Det, kul. Och det är väl kul. Det, det är väl det som musiker och musikanter uppskattar. Det är att, att, att folk tycker om det man gör. Det är därför man gör det. Absolut. Absolut. Eller hur? Så Absolut. är det. Så är det. Mm. Ja. Men hör, ni, tiden bara rusar iväg. Det är snart ja. slut på hela timmen så nu är det dags för det viktigaste. Nu ska vi spela pest eller det är Nu tävlar ni mot varandra. Nu är, nu är, nu är, nu är, ni, nu är ni inte ett lag längre, gubbar, ja, utan här, Nu är ni, nu ni mot man varandra. Samman, nej. Nej. Nej. Det blir och, svårt. Och man kan, ni kan vinna en, en hel. Ett helt berga spel fyllt med ära. Ja, ja ett det är ju det. Ja. Eh, och eh, det funkar så här. Mm. Det är pest eller cooler, eller ja, egentligen är det väl snarare eh, snarare eh, vad ska man säga? Korv eller glass. Ja, korv eller glass, <laughs> Ja, precis vad. Eh, och vi börjar med Harald Morgon eller kväll? Kväll Ja morgon. Ja, då, det här är ju en morgontid i Radio ja. Talk Show, så jag vad tror du kväll? Hur många poäng tror du fick på det, Harald? Jag ligger du redan efter. Det gör det ja. den var, Det var sanningen ja. i alla fall. Va, då kommer, då kommer eh, omgång två. Eh, vals. och då Rolf börjar då. Vals eller rumba? Vals. Ja. Gärna rumba. Ja, det, ni för att bägge två. Alltså ja. det är uttaget att man rör på sig bra. Eller bra, hur? Bra. Ja. Eh, sommar eller vinter? Harald först. Vinter. Sommar. Va, va, va, hur är du stöpt Karl? <skratt> Allvarligt, gillar du vinter? Ja, framförallt hösten och våren. Ja, men innan det är inte vinter. Innan <skratt> den här värmen kommer med myggor och flugor och allt det här vet du. Nej, jag har ingenting mot vinter. Jag har haft en vägplogning, förstår du, ifrån 63 till 99 så skötte jag vägsamhället och bara oj nu. Och jag, jag får inte gilla någon gång. Nej. Men jag tycker det är bra att du säger ja, jag frågar, Gillar du vinter? Ja, framförallt höst och vår <laughs> Ja, det, det. Ja, får vi träta ja. om sen ja. Ja, Nej, det, nej usch, jag avskyr vinter nej, det, det, Grattis, Rolf Du har nästan vunnit redan ja, nej, Men, men det, finns, det finns en möjlighet Hund eller katt? Hund Katt Ja, det får man rätt för bägge, jag är ju julvän mm. så Det går ja. Att. Ja, det, det står lika nu Jag vet inte hur jag fick till det, ja, det Det är absolut avgörande Och här får ni hjälpa mig för Jag, jag, jag, jag tror att jag har skrivit rätt Det har någon som börjar SLB eller SRB Blandning ja, alltså, alltså, alltså blandning, ja Ja, då säger jag det mer Ja, då blir det lika Ska vi förklara vad är SLB och SRB Svensk Låglands, det är ju en kogas alltså. Ja. Svensk Lågland eller svensk röd och vitbrukig ja. boskap då. Och jag hade faktiskt ibland, jag hade till och med en görs, lite görs. Jaha, ja. Jag hade tre sorter. Säger ja. du då? Ja. ja. ja då har vi, och är det någonting vi ska skicka med till alla där ute så är det drickmjölk. Ja, är... Och idag gärna kravodlad mjölk dessutom. Ja. Det är, det är, många köper proteindrycker och sånt det är mycket bättre än att dricka mjölk visst, Mycket bättre Och sen har jag lärt mig Jag hade ju en koexpert här för några veckor sedan Så jag har lärt mig att kon har inte fyra magar Utan det är bara hudväck och sen har hon en maga Ja, ja. <laughs> och, sen, och sen har jag lärt mig Vi lärde mig ord också Vi avslutar med kor på något konstigt sätt här Fast ja. det, det har lite med herrarna att göra med ja. Jag har lärt mig att kor är neofoba det betyder, de går intelligenta, men de vill, inte, de vill inte göra nya saker. de har lärt sig att gå på ett sätt. Så, så, så är det ingen idé att lära om, utan då, då går man det varvet. Man går inte andra varvet eller något sånt. Där. Och det kallas för att vara ne neofober, va. Och, och, och ni mina herrar, ni är allt annat än neofoba. För ni har ju liksom startat en helt ny karriär. Och har ni, inte, har ni inte bokat dem Så ta tillfället och boka Rolf och Harald Fast ni får vara ute lite i lite god tid För de verkar grymt fullbokade mm. Harald, Rolf, stort tack för att ni tog av er tid Och besökte oss i fredagsfrallan Tack, tack för att och, vi fick komma mm. Och önskar er en riktigt god jul När det eh, drar ihop sig och, samma. Och, och klämmer nu inte i spel Och drar spel och bälgar allt vad det kan vara för någonting Vi önskar samma tillbaka <laughs> Och så avslutar vi med ett ord för dagen Priset för passivitet är betydligt högre än kostnaden för ett misstag. Sjuttomer så hörs vi igen. Hej. Alladan med Jan Holmberg. God morgon. Önskar Hits FM. <hills> Hits FM.